خې د په قیامت کې کی... هلونواله به نه شي چا چې چا د قران نه مخاړولې ښا خا... لکه حدیث کې اراضي عرازی... چې کمی او سړې ساڑے... لا قران بل نه کېدارا چې قران زريات دنیا ګرځولې وی... نو مخ به د اډو کو دانچي چای... لکه حدیث فيه رازي نبي عليه الصلاه والسلام فرمایمن قراء القرآن يتأكل به ناس جاء يوم القيامة ووجهه عظم ليس عليه الله من قرآن جاء لسته ده ده پارا جاء پا ده ده خلقنا خورا كونه ده ختم ده ده ده ختم ده ده لرمي الواده اغيره القرآن وام نو ده مده پس ختم کوم نو ده کلی بس ده که رجد يو الواده نو ده بفرمن قراء یا تععد کالو به ن یا خوآنی و یا تععد کالو ب ن کورص یاې لکړ خلکو ته اوټ را کوی دا الله کتابله د الله کتابله اوټ را کوئ مونږ بله بیا انشاءالله روس اسلام را وړو اوټ را کو دا الله کتاب چې غست لر په اسلام اواد ک کې ناست او یا تع کالو به ناس بیاته کې دا داخلټه سربولله چې ته زی پټ کې برې د او کله تلا برط پکته او تلا زانو یتا کلو <متازدنت> بیناس بیا تا فراکونه پړل ابینولا قومی فرای کی په قران باندې کورسای صرف د قران کونو ما سلا کلا یتا کلو بیناس بیا چې پاره ډوډی غانه پړې نچ خوړې فراکونه کول د دنیا یا سلولا جا ا یومن قیامت راب شیدغه پلیت انسان پر ز قیامت وجهه اعظم دا مخبه د ارډو کیور دان چي ساینس روم کې مو 44 سکولونو کې ساينس رومونو کې او دان 14 دروي ها هغه د ساينس روم دانچا وراره ونه وجحو ازمون ليس عليه لحم طاغه باندې و غخني دا د قران نا د انکار والا او د قران باندې دوی ګي حاصلول دانخي یو چراره وني قران نه مخاله له قران باندې ډوډۍ خورل یوک و د ساينس روم دانچا را راوونه داسه ټول خلک به پیژن شو وی وی وی دا غساله ده او دا وګړه وې د قران ما د په قران ډوړی ځانې کولې ده خالد. دا له وړې دا د قیامت پر زليله برابر راوې او بیا سترګو خوبه نظر ده سره نی ها نو سترګو کې نظر نه نو دا ځسبه کې چوس پکه و ورسن نو بل طرف ته تا چې پاسي نو کون بپاسي نو چې خلک دې فاطمه اسرافیل له سلام نو وي نټول بشپېلې په سروان دي ته بخکارينه دې ته بخکارينه پښې نه دې په بل تره پرواني نو که ته چې واسه څه بلال شینې ان تکې کوونږي آل تکې به کونی نو که ته واه چې نه وتا پښو کی نو آل ته بچاړای آی سلام یې اسرافیل له سلام بشپېلې ټول خلک بشپېلې په سرواني د د به اوری نه د به نه نو ا رایلله سلام به شپل وي ا به چې به روان و د و نه نوقط چا به کاپسو کې نو چاله چاڅګه به پوحلله الله الله ملایک دا الله ملاق دا الله به په بارو او دارنګې پووج با د او خللات. چ کګیږي نو وای به روان کړی یا حداکې شلا شلاق او شلاکار بسیجو آلته به روان کړی دا وړ دې ذلتی دا غچا چا چا, چا قرآن نه مخاړه دا غپونه ده اوس خو خلق رالن کین اصل او په منبر باندې کینی پوهه په منبر باندې کینی او تو بیان او دا وې چې ما ته په ضایله اعماله او قرآن کې پرک نشکاري لاس ټاندا دا سانڈا با دا قیامت پر از بانی دے حالت کروانی دا سانڈا در دا خینزیر در په با حالت کروانی آہ آہ هلہ اکس بار آئی حی آئی عجیبہ شو عجیبہ ہار سوایا کنا ہار سوایا دا قرآن خلاف لگنا ہے غل دلو قلق بدی در زیات کو خوشوئی یوراغے و په خدای کاسم ک په په ځاللی مالله پهقرآېکریم کې ما ته پرک کی او دا پوه شوي نو بل راغې دای ځای کلو لرې نو په د مرغوس کې دی مغس کې د ک ک ی ځای د ته کویللو ما ته او په ځالی امامالله او قران کې فرک نخ نو بل راغې و خدای ته ګورې د مات جممات کې د ورران درس مشهرو کوي پوه شوې او پاک پاک دا یو جممات پهلی پات پاتې د دی د آ په درس ولی پلی ته. د د قرران په در سوی پهلی توئ پوه نو بل را و قورآ د هدایت کتاب تاب نه دی د هدایت کتاب تاب په ځړې عمل د دا ما تهوي نه ما ته خ به خام دا ما ته نوور شي د باژړ د سپر مول سب نه تپوس کو د با جوړه دي ل رادي د باژړخر دا دو سړي دي دا دوی سره ځان ګل ګل ګل ګل جوړ کله نو خودښدي باژړهخردي د باژور تلیجیوي وته یې قران تکینې قران ته ځکه نه کینم چې قران د بدمعشی کتاب دی قران د بدمعشی کتاب دی ای بدمعشی چې کوم د نوې خی وې پزایل اعماله جزې کوي نو زه په پزالی اعمال تکینم قران بدمعشی دی الله ا جها ته بدمعشی کوس بیا الهار سیدل تکې اسلام خان کې ستاسو د عمل ګریته ویار استاد او استاد پر تبلیغ باندې ډیر زیات را دونه کوي خو یو مشوره په کار ده خو ژوند یاد ولهم دا راته په پوسو کې داس نه تا وه وکد د په قرآن په درس باندې د پزایل اعمال در شروعو کې د قرآن د ځای په در با د پزایل اعمال در شروعو نو دا به ډیر زیات هدايت خلقو کې خور ه ها دا ډیر هدايت والے شي کې د پزایل اعمال در شروعو دا خو نه دي چې کریب دا د اصلی دشمنان د قران پوه اصلی دشمنان د قران پنن زمانه کې اغا حاضرات ترې ونډ پوه حاضات ترې ونډ داې دي د دشمنان قران د دشمنان قآ او ولی ب ولی ب چااج د لا غوری نو ته طیک ډېر خی وو طیکل ډېر خصړی وو لاہوری سے خداوی او لوی غلطی داوا او والکیزه لوی اٹم دا غوی او لوی غلطی داوا چې هغه وامو ته قران دې ډېره زیات لوی غلطی وګی نور ډېر خصاله نور ډېر خصاله او قوام ته قران می سوالبدا اعتراض لړ شي په پیغمبر باندې چې والذيبا صفيل امين رسولا منهم يتلو عليهم پیغمبر دغه څه لړل کار کړل رې خو جی عبدلواق ابن نحوز بالله ګوړو کې ځکه چې جی عبدلواق څه دا غلطي نه وکړه چې هغه مې ان ته قران ویلو او پیغمبر نه دا غلطي شي خو پیغمبر نه دا غلطي شي هې هې الله هړون كون ار څنګه وي الله دې مونږ دې ذلته او الله. قرآن کریم دشمنی دی قل کو آغاز خرا پسر نور خود قرآن دشمنان دیر دی غنو آما زرداری دشمن دی مشرب دشمن دی اسپندیار دشمن دی شک پکی نیشت دل قرآن اصلی او رحمان ملک دشمن دی قل صور اخلاس ام نواتا توشید دا, دشمنان قرآن دا طول دشمنان القرآن په قومي او په صوبايثم ليكي نازتي خدا غاينه خو فمنه دا ټول خلک پیجني دا چې په ګوړه کې ظاهر ور او د دین په نوم باندې دینی جړه کوي جړه د دین په نومي دینی جړه دینی جړه دینی لړنده ګوچه کې چې قرآن او سنت توبه څه د دین هغه دینو دین صرف دی چې خیراله دي تاسو ته ایږي دلته دین راغی دا دینو دا اغدیم نیخیلی که چینگه که وقتولا بوده دا دینه دا دینه ده دا چه دینوه لیده ایو ساد دینم نده سریاه هلا و نحشر هم اوجام وکومگاد الرا یوم القیامه پر ازد قیامت بانده پا مخونه دوده بانده عمیه ایسا پیکی آیا وی وی قران د هدایت کتاب نه لري داره راستي هغه دنه تاسو کوي سفیدای سفې ولا ناشته دی دې خينزيره نو شرط نه کوي رد به پچا او چې کم مولا په داسه تبلیغي خينزيره نه کوي دا مولا خينزيره ده دا شیخ الحديث خينزيره ده دا شیخ القرآن خينزيره ده چې دا په داسه تاندې غږ نه کوي ا غب نه څن نه لګوم دا کم کم که او شړوي چې را صفه کې خام دي ته پدې بعد قرآن وکړه کنه چې دا بد پکې د خدای نوم چپ ناشته چاندو کیږي وې عبدالوکیل مولي صاحب کتاب لیکل د سړی توب کار کړه الله دې نور توبیک ورکی الله ما ته وښنه ملاویږي والله الا عظیم را فار او ما خام ګل زبل شان لیکل زبل شان لیکم نه دی ما ته سوک سلام او نه دی ما ته سوک خیراله او خیراله زم نه دی پکاره دا الله کې شاول قران نبر الله مرقده وی کی आवाज وټول دنیا د بدعاتو ډاکه وکړه کله کله دی وای پنځپری و یار په تبلیغیانو ډیر رات مکوې زکه خدای غرض کا د ډیر دنه د ډیر چې ډیو کې ناروای ډیر د ډیر رد بنه کې دا راځنه تاسو کړه د نهسته د سپیټالیو او کې دنه تاسو وي وی قران د هدایت کتاب نه د قران په سر نو ترخیره تر اخیره پروتول جیبت جیبت ته ولې د پرغون غیبت کړه ده ابو جاله په څه باټه راځي وی دي اهدیا نو سمو دیا نو په تر علل اترځم هغه هغه د کاپي را ولادت او د جبريل امين کوه راړي کنن مونږ نه مونږه ځم نن نکیانو په لار ان تبا کړی قران نه منځ کې قران د نن نکیانو په ثقه بری کړی پرغون په ثقه بری کړی دای خو یا الله دادم علی السلام نه یا الله را واه په دردې پور ټول انسانان جنت تاسو په پرغون په کې دی خدا پرغون په کې جنت تاسو دی ابو جلال په کې بوځي او قران وینه ای په دوزخ ته ځي ادا کاری چې کمندونو خفاله <سؤال> نو د سارنا تور زیبات کیږي قرآنی زیبات ته څه وایي هغه طالب کمندونو سودانه دا یو دوی یو نه دی دوی نه دی دا زینم والله العظیم زی پیژنم ممن چې سوق دی سوق نه دی که پر شګل زدا پیژنم یار دای د سلیم خان دا پیژنم یو مرغوز دا چې کم دی پیژن دا داسې خبره یو انسان مسلمان له پکارري چې پدی خورادو کی پدی خورادو کی نه یو عالم نه نش ته دار جننشتہ الله او یرا په طریقه واسره کول غواړی کنه په طریقه باندې د پوی په طریقه غی پوی غی هغه مولا منی چې کم مولا او چې کم مولا ته مسلمان وای مسلمان وته والله العظیم مسلمان مسلمانای کی الله يوم القيامة يوم القيامة دي دي دي جانو و نشروه وناخشر هم یومل القامه جو بهکوپور طب کوموند لالا فررض دقیعمل په مفو ددي باندې عم اړاندو بک منچانه ګ اوسما او كانو مواجاننم ځای ددبيجهم كلما خباتو هر کللا چې کمي شيلم بدوو ز د نه هم مزیاته او به منږدي للا سوزول ځعلکه جزا اوهم دا ګورا دا جانم کې وړانده خاڼه چلا جن قیامت کې به ولي پور تکو داسې دا زکا دوا دوا وی یو ای انکار د آیاتونو خوښه اوګل انکار د قیامت ذلک جزاوم دا بدلر دې په سبب ده چې به شک کړي انکار کړي او د اړتونو د الله وقالو او وې دې دې اهی آیا هر کلا چې شون غا ځمن اډکی ورطات ذره ذره ا ان لمغوسن آیا بیا به مونږه پورته کولې شو خلکن جدیدا په پیدایښ نو وساره دا ځلاکي دشي مونږه اوس وواپو او ډوکی ډوکی شو یو وواپو قیامت پر دا نشته دی دا قران درو غوینه کفرو بی آیاتنا انکار وکد آیاتونه نه ور انکار د آیاتونه د نه چ قران نه انکار د آیاتونه ګن کیس مړي او ایټ بای ایټ بای ایټ انکاردارانو ګڼ قسمه ده اوالم يروا شهربدانه دي صددام دي چې نو موږ قرآن په څه قرآن د کما ته تا پروت ته د اړې په مقابله کې ربل شهرا واغز د اړې په خوندک کوي اوالم يروا دلیل عقلی په اسباد د قیامت او پورته کیږي با او علامه یانو د غور نه لري کړه چې بشک الله هغه چې پیدا کړی اسمان آیا چې الله تعالی هغه ذات چې پیدا کړی دی اسمان نو زمکا غور نه کوي چې هغه الله قادر دی په دی باندې چې پیدا کی په می سل دی باندې په شانتی دی باندې وجال لهم او مکرر کړی دی الله د دې فرح جلنیو نیټه لا بفی فی شینشټره شک پراتلو داږي کې فاو پس انکارو کو ظالمان الا كفروا سواتنا شکرینا بسنا شکری نه انکار نه د کلهغه کای کای نور د ارت نه انکارو کو قلوا انتم دغه بیان دای جس ددی چې ګورا خزانه دار سما سا قدی خزانه دار سما سا قدی قطا س س قوی تا صبح یوشه اوم د الله پلار کې نو ویلا ګولې سوق تہ پرېходе نه وی قران وال لقب موډ سو ور کلم نه وی دې لګو دې لګو کا نه انکار کئ په قران اعتراض نه کئ اوس دې او دې انکار د چا نه کئ د قیامت نه نو قیامت د پاره خو دلیل وی چې ګوره الله د پیدا کړي دین هغه الله تاسو دوباره پیدا کول شي اوس دایاتن نه انکار کئ نو مووحین او اوقرآ والله له نور نووررکي الله ته وایي شکر دی د خزانو مالک وی زیم. اللہ و زیم الله تا ته وایي چې شکروباه مسلمان تا ته شکر و شکرباره د خزان د خزانو مالیک الله دی یک شو الله وي د خزانو مالکه زما کتا سوې نتا سو کو باډو ور کړین چاله نه وې یا ري دیوا چې تا کو خرچ کیږي بیا قران والو لخوا به موډ ور کړایم نه وې ها اورا اغه تاي د کمزایکي سوره منافقون کې سيوي وي لا تنفقو على من عند رسول الله حتى ينفذوا من حب والله انتونم وایک الله انتونم ک چر تاسو تم مالکان وښځای نه ربي زما د ر د رارحمت نو په دغ وقطت کې از الله همڅم پهداوقت کې ب شوبه تاسو ب شو به تاسو لاګ نیوللی تاسو ثار شوبه تاسو د خرچ نه خشیت انپانو د ختم میدو نه چوی دا الله د مهربانه یا قضا نه اغه تاسو مالکانه نه مالک الله رګن تاسو ورټاله ورکل قرآن والا له قر مو ورکل نو منګه چې لوم بیلوم دی رالو لا نوی نوی دور نو منګه مدرسه کلاکړه چې مدرسم کلاوکړه پنځ پیر کيم دورا دي سوم کو ماسپخین بدل تمنګه ماشومان ته سبقونه خپل دا چې اوس که ماشومان سبقونه کیږي بنیاد د دې مدرسې اول لګېدلې او دا غین الله رب ال عزت الحمدلله جوړ کړ او الله دې نور ام ترقی وکړي او الله دې من کې غیرت او ایمان پیدا کړي چې مون برملاده هر نارواره دو باس دا مو د ضرورت نه دا او الله دې من ته قران عاملي نوي کوي حقیقي ایمان او کې دې د خلق با څوک با یو سوي څوک با بل سوي ځکه نن زمانه داست زمانه را ده دا خطر خو زمانه دا به غیره تو ده او چی اوزایی کې گیدران ناستی که نه گیدران او اغیطا یو بل داست لڑشی او زمانه دا طول د گیدران و از مره و تا نو از مره اغیطا کمکل او داست یو ناشنا ناشنا و تخکاری نن زمانه دا به غیره تو ده د ب غیرت په زمانه کې غیی سړی داسې ډیرر بل بل شان غونته ک کمه کللو خکاری او شننا شنناونکاري پوه شو زمانه د ب غیرته جوړه شوي دا هر ماحول ته تاسووله شوشي چې غ د یو معوللی او د ناشننا وت ی او بل سړی را شي نو هغه په کې داسې اجي بجیب غونته ک کاري نه عام طور سره زمانه د ب غیرتتهڅوک بوي چره بد زوانه دیڅوک بداوي چې سپینسترګري. څوک بداوی چې شریدې څوک بداوی دا دا دا او نن سبا دا ډېر په زکاتا ته ویل کیږي چې نن سبا چې شاول قران کم باغ کړل او شاول قران چې هغه بيریا او بيدنګا قران او سنت بیانولو هغه باغ کې مزدا خلک پیدا شو چې داسې خوګه خوګه خوخی خوا چې دې بوزي چې تا بوزي چې په بو زم د خديجه کې تبلیغیان راځم کوه ما ته څوبې ری خلکو بوزم لږه د دې ځای کې تپدیګیان راځم خو خو ولې که د دې ځای کې دي د هرامیان په هرامي ټوب کې خیر درا دی مو خو خو هغه د بیان یو ځای کې راته وی نو ما ته ښه چکی نهستم چې شروع مې وکړ نو بچی سمه دوه نومې وي ته ما ته چموکو ولې راتوای چې موکو ولې راتوای چې موکو وتدام و چې یو جیران میان دیره د فراد ارامیان ڈیر دادمو کو کووی اوٹاکیو کوو ما بووی اوٹاکیو تت سوئی بارکیپ منگ چی داغا جوڑا کلا مدرسه جوڑا نو باغی کې دادیکلی اول تبلیغی چیغا دادیکلی اول تبلیغیو خالی که دا زمانیز برگ گنی فا دا زمانیز برگ داسو چیغای کرا دا کرام بابا لنگ پروتو نوقال کو څه وداوي چې د الله نه د کېدوې کې نو دا دا مخلوق نه نه کېدوې کې خو چې کلا باران نه کېدند کرام بابا لنګ به راوغستو او دا دینه بیچاره چا پیر تواب کو او هغه په ټټ کیکه او وېدی سره باران کې دا د الله نه د کېدوې کې نو پوښه دا الله کېدوې کې نه او د پیغمبر په طریقو جهاد کې داوا چې طالبان افغانستان ته تلو نو هغه بیا نه پرې خودل و دا به دلته نه را غې تهوي والی ود به دلته ځکه نه را ځي چې د افغانستان تهسی غټ ک د طالبان ګورو و دا به او زهن خراب شوه دی نو ذهنې خراب شوه د دلته به خلک چې کو د الله د لارې منه کوي او جهاد ل له ځین د ذهن خراب شوه دی نو هغې نه پرې خو نو استادازان دو استادزانانو هغوی ته یو مجب رامان احب الله رحمةتون واسه او یو بل زمونږ استاز د پاه چېنارو ررحمه والله ا غته دا تهولې د ته نه پردي ې د ته نه پردي و په جهادلهتللیو نووش نااروا خو نو کولو خبره ده ما غوتتهوي به جهاد من سوخ شوي دی جهاد من سووخ شوي دی پوه شوې د پې په طرکو کې د کامیاببه له نو آغی حضرتو دو قرآن سرا دا هم دردی چدا دا اللہ دو دین سپایان دی طول دنیا تڑا کرن کنا خد کو کتابونو کولی کرو وی د مہدی لغ کر چی نو آبا تبلیغیانی زکار دی کارو ساپور جاد ننکر دا غیر دیز دا مطلب دیو چی سوک دی جاد منکری نو آبا چکم نیم دا مہدی لغ کری عجب دور دیدم ارالل نو دو قرآن سرا دا هم دردی دا خیر دارو کی هغه حضرت کسان را جام کړو د مرغوز غدغټ تبلیغیان هلا هپا کیږي مخا خبره ور اختیار اختیارای شي تبلیغیان را جام کړو اجدادی شکری کاټکی کی خلق بیاوریم بیا فکر وکړو وې دي هلا تبلیغیان را جام کړو په پنځ پیران په پیر کې دو راه حدیث کوي او اریک یو حضرت دا د دای چې په اجتماع کې لېټرینونه جوړول خو شه د زمون په اجتماع کې لېټرینونه جوړول یو زر پیر د غولو د غنگوټ کارو کې من دا غا چان نه رضا کیو چې قرآن دښته نکړل خو شه الله صبا حضرت د کابه په بزرګۍ کې هیڅ شک نشتا ولی قرباجي نشي په طوا شه من مارکاس پل مارکاس غو پر پره هر با جن شي پتاه یعنی الله اکبر راجا ما شو اور کدی لا قسمونه واه کړي مودو کوم نه مودې کړي نو سالور خبر او کئ اغه نه یو داوا پنځ کريان رالل خو دیلہ جمعه تونو کې درس ورنه کئ تویم دا د